Honez, kero entzun gozten duten, mundua 2000 eta hamabigarnurteko azaroren ogeita batean bukatuko dela. Hori entzun gozten duten, hori entzun gozten duten, Bai, gez Mexikoen egon intzenien, hartu neman horren barri. Bai. Maien egute gizeo oso preciso asan eta itxura baten 2000 eta hamabiko... Ba, abenduen hogeita bat uste do dala uh -huh. e, Planetek eta eukiko dabea linea zinon soberezi bat yeah. e, Oso ezakitzen maturterik behin bakarrik gertatzen dan bat Eta itxura baten maiak oso zehatzak izen ziren horretan Kalkuleuen eben eta eurek esaten eben Ba, egun horretan mundua maituko dala uh -huh. Bueno, eurentzako etorriko zan ezakitzen jangoiko Eta bueno, maituko Bye. zan mundu ez Eta egon direa hainbeste jente Ba gero ona etorri nintzenien konturetu nintzen, zelan jente pilloa dauen sineztute da mm -hmm. ba, alineazio berezi hori dizelaikela munduen amaieria bai. Ba, Nagoreta leria gunon Nagore, eh. Kaixo gunon. Ezurmurra joan Juanna mundua bukatuko dela 2012garren arteko azaren 21ean, ikusi ta nola puztu den, nasak erabakizuen ikerketa bate egitea ta nasak gezurtatu egin du Hori da, apokalipsidik estela izango esan berriz hand dute azkenean estatuatuetako Espazio Agentziako zientzilariak, izan ere, egia eskutatzen ari direla esan ez, mezutan an eta egiten zieten interneten. Ez horrelakorik, interneten iruzurra baino, ez dela eta ez dagoela inolako arrazoirik, lau mila melio dituen mundua bukatuko dela esateko eta tamainako disparaterik esateko. Bi urte barru, santo Tomasegunez, niburi izeneko planetak lurrarekin talka ingo duela esaten du Bolo-bolo Davileen kontu honek, esalina ziabakarri baizik eta talka izango dela eta suntzipena. Baino, honintzak eipatu bezala, e, maien egutegian, egun ontan bukatzen da historiako aroa eta zibilizazio berri bat abiatzeko uneare bada eta orain sortu da turismo modu berria Jukatanen, milak alagun, txitsen izako astarnak ikustera joan da Antxe munduko edertasun izendatu zutenean baino asko zere jendeza ugariagoa Mexikoko Unibertsia Autonomoko e, ikerketan mailen zentroak ere bezurtatu inberri zandu kontua eta zandu bi mila eta hamabia ondo ere asaltzen direla ebute gian Aha. bestelako egunak vale. Eta honek promozioarekin ere badu lotura zutzena izen bai. ere Hau da azpitik ez bai. zuten erikarena bai. Hau da pelikularen trailerra Roland Emmerich zutzen egin duen filma Txitxenitzen estornatu dute, propio eta estatu batuetan datorren asteburuan guk e, hilabetea amaieran pare bat astebarru ikusiko dugu. Teoria hori bera darabil pelikularen argumentuak, munduaren akaberarena, eta ikusten diren irudietan, bak, kapila asistina pizatzen, amildu arte, rioe janeiroko kristua ere birrinduta, tenplu budistak txikituta, goia eta behalkar jotzen, itsasoa hirietako etxorratzak inesten, ondamendia bata abestearen atzetik, Irudiak egia esan behar, benetan ikusgarria direla, sinisteko baino, gozantzeko bea direla, eta diskriminazio apur bat bada pelikulan oso propio egindakoa, oso neurtua, baina mezkita bakar bat ere ez du birrintzen kataklismo honek. A eh? bai, eh? Kapila asistina nola amiltzen den, ikusiko dugu, nola suntxitzen den, ikusiko dugu, baina mezkitarik ez dute suntxitzen pelikulan, bazpare. Bai, eta bazpare, bazpare, esan du zuzendariak, ez dela atrebitu. Ez duela gero bere kontrako Fatu erigin